Egunon guztioi, e, goizeko sortzi terdiak dira, otxaiak hogeita bederatzi inditu gaurko honetan, eta berrion albistegia entzuten Arizarete Berriozar irratiaren albiste emankizuna. esan bezala goxeela hogeita beratzi ditu eta orintxe bertan gradu bakararrikoatura daukagu ber berrio arre eta lenik eta behin nafarsroko albistekin hasikogaraan ez behar baten berrimanen dizu egun lehennik eta bein lagun bat hilda esteri barreren erripid strippun batean lagun bat hiltzen atzo Esteriri barrereno joki parean auto batek eta kamioi batek tal talka egin ostean autoko gidaria da zendu zena kamio a ibilgailuan arrepatua geratu zen eta Iruñeko erietxe batera erabantzuten gero. engero. uharte alderako bidean izan zen Irip One goizeko hamarreak eta hogeietan eta ordubietan zabaldu zuten errepidea. Eta hogeitama bost urteko gizon bat antze, atzeman zuten atzo Iruñean Neskalaguna jo zuelakoan, Iruineko udaltzaineko hogeitama bost urteko gizon ezko bat atxilotu zuten Neskalaguna jo egintzuela gotzita udalak atzo jakinarazi zuenez Paulino kabailerok ahirrikan izan zen ustezko erasoa Gizonak kolpe bat eman zion emakumezkoari hogeitama lau urte zituen emakumezkoari eta Espainiako gobernuaren nafarroako egoitzan ziren guardia zibilek erasoa ikusi egin zuten Segurtasun kameren bidez udaltzainei abisua pasatu eta hoiek an inguruan atzeman zuten gizonezkoa. Biktimak etzuen parte eman nahi izan. Eta berriozarko albisteak izanen ditugu izpide orain. Euskarazko ipuinen amasei garrien aurleaketan deitu dute, lehen ezkuntzako berriozarko aurreiz zuzendua da, gaia librea, eta ipuinenak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan, kale berri zazpi zenbakian. Baldintzak dira ipuinenak euskaraz idatzita egon behar dutela, eta jatorrizkoak originalak izan behar dutela. Sariak izanen dira euskarazko liburuak erosteko berriago Euroko bi txartel hezkuntza ziklo bakoitzean hogei euroko beste zorzi, txartetel osskatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Eta urtero legez, martxoaren sortzian, emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da, emakumeok gure askatasuna eraikitzen dugu lemapean, amaika ekitaldi antolatu dituzte berrioz harrien, datozen egunetarako, hala, martxoaren bostetik, hamaseira bitartean, eskola eta institutuko ikasleen lanen erakusketa ikusgai izanen da, kultur gunean, zehazki bederatzi garrien, eskola leiaketan egindako lanen erakusketa izanen da, mendialdea eskola eta berri Zarko istitutuak antolatuta edo bertoko ikaslen lanekin eta hausetzen nagusia edo nagusia estereotipoak hautsi emakumeen historia ekarpenak esan bezala martxoaren bostetik amaseira bitartean izanen da zabalik erakustaldia berriozarko udaletxeko kulturgunean martxoaren amazazpian asteazkenarekin despiertaz izeneko dokumentala emanen dute kulturgunean ere eta mundu bat fundatzen haien oskosek aurkeztuko du, mundu osoko emakumeen eguneroko borrokei buruzko dokumental hau. Martxoaren zortzian, ostegunarekin, emakumeen nazioarteko egunean bertan, manifestazioa eginenda irunean, arretxaleko zortzietan, martxoak zortzi batzordeak deituta eta gazteluko plazatik abiatuta. Martxoaren amaikan, igandearekin, jai eta aldarrik eguna deitu dute men berriozaren, eta amaika kontu izanen dira martxoak amaikan. Amabietan ekitaldi hainbat ikuskizunak Afrikar per perkusioa, txikien dantza taldearen emanaldia, Emakumeek egindako kirol erakustaldia, sokatira, taekwondoa eta abar luze bat horrez gainera parte hartzeko mailak ere izanen dira, ohitura eta bizimoduosasun garbiguru buruzkoak, bidezko merkataritzari buruzkoak, e, berriozarko parpagilen e, e, baita estan edo e, maila hortxe izanen da, general antegia Eta beste abar luze bat eta dastatzeak ere izanen ditugu, eskulan elkartearen eskutik taloak e, izanen baitira eta e, kulturen artean elkarteak jaki maroko harriak eskainiko ditu. Bukatzeko martxoaren amairuan aste artearekin hitzaldi bat izanen da zartze aktiboaren aldeko urtea e, bizitza osoan ongizate fisiko, psikiko eta soziala izateko aukerez baliatu halik eta gehien, hori izanen da puntu nagusietako bat eta zartzaroari buruzko bestelakoak aipatuko dira ere, amaia urmenetak eskainiko du hitzaldia, gurutze gorriko teknikaria da bera, eta txaleko seietan izanen da, erretiratuen elkartean. Eta gaur bertan, oiko osoko bilkura eginen du udal batzak, gaur otxailako geita bederatzi, hilabeteko azken aste azkena, berriozarko udal batzako txaileko oiko bilkura eginen du, arre txaldeko seiter aurrera besteren artean, ondoko puntuak jorretuko dituzte udal taldeek. 2000 amabiko martxoaren zortzikoa adierazpena emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldekoa, Euskal Herria Plaza Urbanizatzeko obren, bigarren preziokon jarriak eta EPEA zabaltzea onartzea, bestalde Nafarroako gobernuaren errekerimendua 2008ako abuztuaren ogeita bederatziko bilkuran onartutako akordioak balio gabetzeko eta berriozarko PSN-eren mozio bat alderdi Popularren gobernuak onartutako lan erreformaren kontra. Eta bihar martxoak bat zabalduko da aur eskolan izena emateko aurre matrikulazio EPA. E, bihar ostegunarekin epe hori zabalduko da berriozarko udalaren aur eskolan eta e, aste honetan horrien berri eman dizu eguemen, berrion saioan ikasturte honetarako 2008a eta 2008a urtean iaiotako umek eman dezakete izena eta baita 2008a abiko, Eke ere jaiotza mailatzaren hamalago baino lehen aurri ikusten bada. izena emateko eskabide horriak bete be eta hoiek eskurattzeko hiru modu daude alde batetik berrri udalaren atarian goizeko zortzi terdietatik hamaika terdietara udalaren webgunean berrri eta 0 telefono zenbakian. behin eskabide horri horiek bete eta udalaren atarian bertan aurkezzen daitezke, Ordutegi horrietan hain zuzen ere goizeko zortzi interdietatik, Amaika terdietara bestalde ba, ikasturte berrirako preste izanen da arti berrien eraikitzen ari diren aur eskola berria eta atzo bertan egintzuten atezabalik eguna aur eskolan ba, egoitza berria e, gurasoei eta ba, ikusi naizuten guziei erakusteko. Ausi izan da dena, gure e, albistegiarin dago ez, sortziak eta berrogei minutu, informazio gehiago datozen buletinetan, e, be, berriozar irretian, eta baita interneten ere, eguzkiplaza.net webgunean, ordur arte, ondo izan.